שמות, פרק כ"ט הדבר אשר תעשה להם לקדש לי, לקח פר אחד בין בקר ואלים שניים תמימים, ולכם מצות וכלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוכים בשמן, סולת חיתים תעשה אותם. אותם. על סל אחד, והקרבת בסל, ואת הפר ואת שני העילים.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 ואת בשר הפר, ואת אורו ואת פרשו, תשרוף באש, מחוץ למחנה, חתת הוא. ואת העיל האחד תיקח, ושמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל. ושחתה את העיל, ולקחת את דמו, וזרקת על המזבח סביב. ואת העיל תנתח לנתחיו, ורחצתה קרבו וכרעיו,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 ולקחת מן העיל החלב והעלייה, ואת החלב המכסה את הקרב, ואת יותרת הכבד, ואת שתי הקליות, ואת החלב אשר עליהן, ואת שוק הימין. כי אל מילואים הוא, וכיכר לחם אחת, וחלת לחם שמן אחת, ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני אדוני. ושמת הכל על כפי אהרון ועל כפי ונב, והנפת אותם תנופה לפני אדוני. ולקחת אותם מידם, והקטרת המזבחה על העולה, לריח ניחוח לפני אדוני, אישהו לה' ולקחת את החזה מאל המילואים אשר לאהרון, והנפת אותו תנופה לפני אדוני, והיה לך למנה.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 יהיו לבניו אחריו, למושכיו ההם, ולמלא בהם את ידם. שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו, מבניו, אשר יבוא אל אוהל מועד, לשרת בקודש. ואת אל המילואים תיקח, ובשלתה את בשרו במקום קדוש. ואכל אהרן ובניו את בשר העיל, ואת הלחם אשר בשל, פתח אוהל מועד.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 שבעת ימים תמלא ידם, ופר חטאת תעשה ליום, על הכיפורים, וכתת על המזבח בכפרך עליו, ומשכת אותו לקדשו. שבעת ימים תחפר על המזבח, וקידשת אותו, והיה המזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש. וזה אשר תעשה על המזבח, כבשים בני שנה, שניים ליום, תמיד. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארביים. ויסרון סולת בלול בשמן קטית רבע ההין, ונסך רביעית ההין יין, לכבש האחד.